57-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun Altaşxət üstə oxuduğu miqdamı Şəoldan qaçıb mağarada gizlənəndə Mənə rəhm elə, ey Allah! Mənə rəhm elə! Canımı götürüb sənin yanına pəna gətirmişəm. Belalar keçib gedənəcən, qanadlarının altına sığınacaqam. Allah taalanı çağırıram. Mənim üçün hər şeyi verən Allahı çağırıram Göydən mənə qurtuluş göndərəcək Başımı yemək istəyəni rüsva yedəcək Allah öz məhəbbətini və sədaqətini göndərəcək Sanki aslanların arasındayım Yandırıb yaxan adamların arasında yatıram Dişləri nizədir, oxdır, dilləri iti qılıncdır Ey Allah, göylər üzərində ucal, Ehtişamın bütün yer üzərində olsun. Yolumda tələ qurup canımı üzdülər, Mənə qazdıqları qoyuya, özləri düşdülər. Ey Allah, qəlbim sənə möhkəm bağlanıb, Möhkəm bağlanıb, Qoy ilahi oxuyum, Səni tərənnüm edim. Ey mənim ruhum, oyan! Ey çəng və lira, oyan! Qoy səhəri oyadım. Ey xudavənd! Xalqlar arasında sənə şükr edəcəyəm. Ümmətlər arasında səni tərənnüm edəcəyəm. Məhəbbətin böyüktür, göylərə çatır. Sədaqətin buludlara dəyir, Ey Allah, göylər üzərində ucal, Ehtişamın bütün yer üzərində olsun.